Jesu Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Asi eran basan berbea eta berbea jainkoa gaz zan. Eta jainkoa zan berbea. Berbea hasieran jainkoa gaz zan. guztiak beraren bidez eginak dira eta egindakorik ezer ez da abarik egin. Berbea ganzan bizia Eta bizia gizakien argia zan. Argiak ilunpetan argi egiten dau, baina ilunpeek eze benon hartu. Agertu zan gizon baten jainkoak bialdua, joan, eban izena, autormenenako etorria zan. Argiaren autormena egitera, haren bidez guztiek zineztu egen. Beraezan argia, argiaren autormena, egin behar ebana baino. Berbea zan egiazko argia. Mundura etorrez gizaki guztiak argitzen dituana, munduan egoan eta munduaren haren bidez egin adan arren, munduak ezeban ezagutu. Bereek ana etorri izan, eta bereek ezeben hon hartu. Hon hartu eben guztiei barriz, haren izenian sinisten damenei hain zuzen ere, jainkoaren semela baizateko almena emoneutzen. Honek ez dira giza odoletik sortu, ez eta gizan nahi ere, jainkoa gandik baino. Eta berbea gizon egin eta gure artean jarri eban bizilekua, eta ikusi dugu haren aintza. Aitxagandik ingraziaz eta egiaz betea, datorren zeme bakarrari jagokon aintza. Joaneek areta zegin eban autormen oiuka no esanez, Ausana nik esan neban a. Nide ondoren datorrena, nide aurretik jarri da, ni baino lehenagokoa saneta. Eta haren betearen betetik guztiok hartu dugu, grazia graziaren gain hartu ere. Legea Moisesen bidez emonzan. Grazia eta egia barriz Jesukristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez dau inork inoiz ikusi Aikaren altzoan dagoan eta jainko dan seme bakarrak emondezku haren barri.